Мовивши так, сів на лею, син синестор на місце своєму, в крісло коханому синові, давши свої настанови. П'ятий тоді Меріон пишногривих виставив коней. Вийшли на повози всі, і жеребки у шалом поскидали. Ними Ахіл потрусив, і перший припав Антилоху. Нестора синові другий, за ним владареві Евмелу, третій діставсь Менелаєві славному списом Атріду, гнати за ним довелося Меріонові. Врешті останній був Тідеїд, найкращий в умілості гнатись на конях. Стали всі в ряд, показав їм Ахіл вдалині поворотний, знак серед рівного поля, і послав уперед він дозорцем фенікса рівного богу, що батьковим був збройносцем, щоб наглядав за змаганням і правду усю повідомив. Всі батогами ураз на коней вони замахнулись, хльоснули вішками лунко і окриком грізним погнали в їх і конів перед. Подались по широкій рівнині Від кораблів бистрохідних, І хмарою ніби чи вихром Курював них з-під грудей, Аж до самого неба сягала. І гриви у коней швидких Розвівалися з вітру диханням. Повози ж їх то землі Многоплідної ледве торкались, То у повітря злітали. І стоячи на колісницях – Правили кіньми візничі, і з витяги жадобою кожне билося серце, і коней своїх підбадьорював кожен криком і курів узнявши, летіли вони по рівнині. Тільки коли вже кінчилися гони до сивого моря коні вертали швидкі, почала виявлятися здатність. Кожного й швидкості коні тоді наддали і помчали Феретіадові перед всіма прутконоги кобили. Зразу ж у слід Діомедом керовані огрімчали тросові коні так близько за ним, що от-от вже, здавалось, мали Вевмелову раптом ускочить вони колісницю, Плечі і карк гарячим диханням йому обдавали ззаду, і голови зовсім на нього поклавши, летіли. Вже б він його обігнав, чи принаймні і з ним порівнявся, але розгнівавшись Феб, Аполон на сина Тідея, раптом блискучий батіг в ту хвилину із рук його вирвав. Бризнули сльози з очей Діомедових, щойно побачив, як почали віддалятись від нього евмелові коні, і як без бича усе більш відстають жеребці його власні. Та від Афіни не вкрилось, що синуть на накоїв Феб Аполон, подалась вона вмить. За керманичем Люду в руки дала батога і надихнула снаги його коням. Потім у гніві вона за Адметовим сином помчала, ярма над кіньми зламала у нього. Митнулися коні в різні боки від дороги, і дишель на землю звалився. Сам же Евмел з колісниці злетів, і під колесо впавши, Лікті подряпав собі, закривав і губи, і ніздри, лоба розбив над бровами, рясними йому налилися очі слізьми, і дзвінкого кого він голосу раптом позбувся.